Basme în limba română Prințesa glugă-punosită A fost odată ca niciodată, va trăia un rege și o regină care nu aveau copii. Regina era foarte tristă și tânja mult după un copil. Într-o zi, în timp ce stătea în grădinile palatului, a venit la ea o femeie ciudată. Slăvi, slăvită înălțimea ta, regină! Cine ești, doamnă? Știu, după ce-ți inima Numai eu te pot ajuta Da, serios? Ia asta Amestec-o cu două vedre de apă Și amestecă-le bine După aceea spală de cu acea apă Și arunc-o sub pat În dimineața următoare Vei găsi două flori supat. Una este albastră și una este mov. Pe cea albastră trebuie să o mănânci, iar pe cea mov, te previn. Trebuie să o lași acolo unde este. Și Regina a făcut cum i-a zis. A cerut două vedre de apă și s-a spălat cu acea apă, apoi a râcat apa supat. În dimineața următoare, după cum i-a zis bătrâna, sub pat au ieșit două flori. Regina a luat floarea albastră și a mâncat-o. Era cel mai bun lucru pe care îl mâncase vreodată. Voia să știe ce gust are și cealaltă floare. A uitat de ce i-a zis bătrâna și a mâncat și floarea mov. În curând, Regina a născut doi bebeluși. Una era frumoasă ca un înger. Iar cealaltă... Doica a rămas șocată când a văzut copilul. Ce? Cum se poate așa ceva? Ce se întâmplă? Una dintre cele două fetițe se născuse cu coarne și coadă. Doica i-a arătat-o reginei. Copilul meu e sănătoasă? E sănătoasă, dar... E copilul meu! Și chiar dacă e diferit, îi voi oferi aceeași iubire și grijă ca celuilalt copil. Îi voi spune prințesa Hondale. Iar cealaltă va fi prințesa Agnes. Și așa a fost. Regina și regele și-au crescut ambi copii cu dragoste și grijă. Cele două surori erau apropiate, practic de neseparat. Chiar și când au crescut... Însă prințesa cu coarne insista să poarte o glugă ponoșită și o lingură de lemn la ea tot timpul. Așa că oamenii au început să zică prințesa glugă ponoșită și a fost întrebată pentru a oară. De ce porți gluga aceea și de ce ții la tine lingura aceea de lemn? Pentru ca într-o zi iubirea adevărată să transforme gluga într-o coroană, și lingura va deveni o baghetă magică. Într-o zi, la palat a venit un mesaj. Oh, nu! Ce se întâmplă, tată? Un trip de troli s-a mutat în regatul nostru. Și cum fac trolii peste tot în ajunul Crăciunului, vor crea haos în tot palatul. Asta dar e doar o noapte. lasă să-și facă de cap. Apoi să plece Da, draga mea Dar de obicei iau lucrurile magice din palat Iar în palatul nostru acestea sunt fetele noastre Nu ne putem ascunde nicăieri Ei pot săpa peste tot Oh, stai liniștit, tată Eu am mai multă magie decât au văzut toți trolii aceia în viața lor Lasă-i să vină Mă voi asigura că sora mea nu o să pățească nimic și nici eu Și a venit ajunul Crăciunului Palatul era bine păzit, dar trolii au intrat în camera unde erau prințesele Ambele au luptat și au înfrânt pe troli Prințesa glugă ponosită luptându-se cu lingura ei de lemn În curând, trolii au plecat unul dintre troli a vrăjit-o pe prințesă și a transformat-o în vacă. Agnes? Toți din palat s-au întristat când au văzut ce au făcut trolii. Însă prințesa glugă-ponosită nu se lăsa. Săraca mea fică, ce-am putea face? Știu unde locuiesc trolii. În castelul de după cele trei mări Și în mijlocul celor trei mări, apa e magică Cu acea apă, îi voi putea învinge pe troll și o pot transforma în om pe Agnes Apă magică în mijlocul celor trei mări? N-am mai auzit așa ceva Pentru asta, trebuie cineva care să aibă coarne și coadă Tată fă o corabie rezistentă dacă poți. Doar eu și Agnes vom pleca cu ea. În curând totul va fi bine ca înainte. Și astfel, cele două prințese au început călătoria pe cele trei mări. În mijlocul fiecarei mări, glugă ponosită lua apă, o punea în cazanul ei și o amesteca cu lingura de lemn în timp ce Agnes privea. Când a pus apa din a treia mare, apa s-a făcut de culoarea mov închis. Glugă ponosită a pus-o într-o oală și a dus-o la baza castelului trolilor. Trollii au văzut-o și au atacat-o. Ea și-a înmuiat lingura în sticlă și a udat cu apa mov. Aceștia au început să fugă în toate părțile, până a ajuns la trollul care o vrăjise pe prințesa Agnes. Te rog! Nu mă ataca cu apa aceea, te rog! Atunci transformă unapoi înapoi pe sora mea în om! Să rup vraja chiar acum! Acum! Prințesa glugă ponosită l-a dus pe troll la corabie și l-a pus să rupă vraja. Prințesa Agnes a devenit ea însăși din nou. Însă, înainte să plece, trollul l-a avertizat. Dacă vrei să rămâi tu însăți pe veci... Trebuie să găsiți iubirea adevărată înainte să vă întoarceți la părinții voștri Dacă intrați în palat fără să vă fi găsit iubirea adevărată, vei deveni vacă iar Îmi pare rău, dar așa funcționează vraja aceasta oh, Ce ne facem acum? Unde vom găsi iubirea adevărată și de unde vom ști că e adevărată? Stai liniștită, soro. Știu exact ce trebuie să facem. Iubirea adevărată se demonstrează prin sacrificiu. Prințesa Gluga Ponosită știa exact ce urmea să facă. Nu știm cum, poate din cauza coarnelor, dar a călătorit într-o țară îndepărtată, unde trăia un rege cu doi fii. Când armata regelui a văzut că se apropie o corabie frumoasă și puternică, l-au anunțat imediat pe rege. Înălțimea ta, corabia e uriașă, dar nu are soldați. Am văzut doar o dobniță cu coarne și coadă. Ce? Cum se poate așa ceva? Tată, permitem să văd ce e. Nu, frate, o femeie ca aceea ar putea fi vrăjită. Sau chiar uvrăjitoare Nu-mi voi lăsa fratele mai mic în pericol Mă duc eu să știi, tată De parcă te-aș lăsa să te duci singur Vom merge împreună să vedem ce e Așa că cei doi prinți s-au dus la corabie Când au ajuns pe punte și au întrebat ce se petrece Cele două prințese le-au povestit despre troli Și le-au zis că trebuiau să se bai pe puțin înainte să se întoarcă acasă însă nu le-au zis nimic despre iubirea adevărată. Și nici cum se găsește iubirea adevărată. Fiind prințese, deci busafii royali. în următoarele trei luni, prinții le-au dus prin toată țara. Au vorbit și au stat la picnic împreună și cât ai clipi, Agnes și prințul mai mare s-au îndrăgostit. Într-o zi, când prințesele trebuiau să plece din țară, Prințul mai mare n-a mai rezistat și a zis lui Agnes La revedere! Nu pleca! Te rog, nu pleca! Nu putem rămâne aici pe veci! Acesta nu e regatul nostru! Dar nu te pot lăsa să pleci până nu zic ce am pe suflet Poți să mă pedepsești dacă nu-ți place ceea ce am de spus Dar trebuie să fiu sincer și să -ți zic asta tot respectul. Ce vrei să spui, prințule? M-am îndrăgostit de tine, prințesă. Vreau să mă căsătoresc cu tine. Ai dori să fii nevasta mea? Sora mea se va căsători cu tine doar dacă fratele tău se căsătorește cu mine. De acord. Nu, frate. Nu te poți căsători cu cineva pe care nu-i iubești din cauza mea. Frate... Iubirea adevărată e greu de găsit, iar tu ai găsit-o aici Eu s-ar putea să fiu fericit cu sora Miresei, dar dacă tu o vei lăsa pe iubirea ta să plece, nu vei mai fi niciodată fericit, nu vezi? Și ea e îndrăgostită de tine Prințul mai mare a făcut tot ce a putut pentru a-l convinge pe fratele mai mic să renunțe la gândul de a se căsători cu gulugă ponosită Dar prințul mai tânăr nu l-a ascultat nici prințesa Agnes nu voia să încalce dorința surorii ei. Deci, după multe dezbateri, a rămas stabilit că prințul mai mare se va căsători cu prințesa Agnes și cel mai mic cu prințesa Glugă Ponosită. Când a venit ziua căsătoriei, Glugă Ponosită l-a chemat pe prințul mai tânăr în camerele ei. M-ai chemat, domniță? Da... Voiam să știu dacă nu vrei să-mi zici ceva sau dacă nu vrei să mă întreb ceva înainte de căsătorie Fratele meu se căsătorește cu iubirea sa adevărată și mă bucur foarte mult pentru el Nu vrei să știi ce cu coarnele, cu coada mea și cu lingura de lemn? Te accept așa cum ești și, deși nu te iubesc Văd că ești o parteneră încântătoare, de încredere și steață, oriunde am fi mers. Mi-a plăcut să călătoresc cu tine și sper că o prietenie e de ajuns pentru tine, domnița mea. Voi face tot ce pot pentru a te face fericită. Ai cuvântul meu de onoare! Atunci am încredere completă în omul care face așa un sacrificiu pentru fratele său. Însă, fiind viitorul meu mire, meriți să știi totul. Așa! N-o să par nepoliticoș? Întreabă ce vrei Asta mă va face fericită Dar de ce porți gluga aceea ponosită? Unde? Ce glugă ponosită? Cum poți zice că cea mai măiastră coroană din lume e o glugă ponosită? Ha? Și de ce porți acea lingură de lemn? Ce lingură de lemn? Prințule, asta e cea mai frumoasă baghetă? Și orice prințesă și-ar dori -o. Cum de te-ai născut așa? Cu coarne și coadă? Cum adică m-am născut cu coarne și coadă? Îți imaginezi lucruri Ești superbă! Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat E puterea iubirii adevărate, prințule Ei bine, eu, eu nu te-am iubit niciodată dar îți iubești fratele mai mare, pentru care erai gata să faci un mare sacrificiu Și m a iubit și pe mine într-un fel, căci n-ai vrut să mă superi în legătură cu coarnele și coada și cu comportarea mea ciudată M-ai tratat-o timpul cu foarte mult respect Ăsta e un semn foarte bun, că ești un bărbat minunat, cu inimă cinstită și nobilă și doar așa o inimă poate iubi. La fel e și cu sora mea, Agnes, și cu fratele tău. Ambii erau dispuși să-și sacrifice iubirea pentru noi, fratele tău, ca să nu trebuiască să te căsătorești cu mine, iar buna mea, soră, ca să mă pot ține de cuvânt. Iubirea și respectul sunt foarte puternice! Cea mai puternică magie din lume! Îți mulțumesc că ne-ai salvat pe toți! Și așa a rămas. Două cupluri, prințesa Agnes și prințul mai mare, îndrăgostiți peste măsură, iar prințesa glugă-ponosită cu prințul mai tânăr, plin de respect reciproc. S-au căsătorit cu mare alea și splendoare. Și cu toți au trăit fericiți până la adânși bătrâneți.